اعظم الله واياكم من النار فإذا قل القرآن فاستمعوا له وامسطوا لعلكم ترحمون وتكفوا الاسلام بعد يكم حميد الله عز وجل نقتكيه رحمهنا امانك في وقوفه درجه من محمد صلى الله عليه وسلم na usiyeni nikiwa mwanzo kuyuhisia nafsi yangu katika kumcha Allah ukweli wa kumcha kwa kuacha yale yote Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotokataza na kufuata mwelekeo aliothetarekaza kupitia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwani katika kufanya hivyo ndiko kufuzu kuliko kukubwa Hakika mbora wetu ni yule atakaye mcha Allah na kufuata maambisho yake Inama akramakum inda Allahi atqakum Hakika mbora wenu Allah anasema ni yule ambaye atakaye mcha Allah subhanahu wa ta'ala na hakika na hao ndio watu waliofuzu inna lilmuttaqina mafadha hakika watu wanaomcha Allah subhanahu wa taala hao ndio watu ambao umefuzu wa kufuzu kuliko kukubwa watukufu wa Islam katika siku ya leo siku tukufu katika wiki siku ambayo inakutanisha waislam pamoja katika kutekeleza ibada ya juma ni siku adhimu ni jambo la kumshukuru Allah kwa kukupa afya hii njema na kwa kutuwezesha kufika katika nyumba za ibada kuweza kupata ukumbusho na kutekeleza ibada ya Juma. Hakika madaa ya kutuba ya leo Tutazungumzia kunako kifo na maangalizo juu ya kifo katika kutoa. Haya ni mambo ambayo lazima ya mfumbe mwanaadamu Hakika ya kifo ni jambo ambalo Lazima limkumbe mwanadamu na chochote chenye uhai. Allah anasema kullu nafsin dhalika tulmauti Hakika kila nafsi, kila kilicho na nafsi, kilicho na uhai, basi lazima hali ya umauti itakuwa ni yenye kukikumba. Kullu man 'alayha faal. Hakuna kitakachobakia isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sote ni mashahidi na mashuhuda juu ya jambo hili. Lakini nafsi zetu zinakuwa ni zenye kusahau katika safari hii safari ambayo haina siku maalumu, wala aina hadi dhidi ya ujio wake wala haina taarifa itakuja mwaka gani siku gani katika mwezi gani lazima watukufu wa Islam tuwe ni wenye kuyazingatia safari hii hali hii ya kutokwa na nafsi na kubazi katika umauti katika maisha yetu kila nyakati kwa kuwa Muislam anatakiwa awe na maandalizi mema katika safari yoyote kila muda kila, kila atakapokuwa ni mwenye kuikumbuka basi hawe katika maandalizi haya hali kama hii inakuwa ni yenye kutupa nasra na kutupa mazingatio yaliyo makubwa sio katika siku moja tunawasindikiza ndugu zetu kisha baada ya muda tunakuwa ni wenye kusahau hali ya kuwa nasi tupo katika safari hiyo wa tukufu Islam hakika majambo haya yote mawili yanakuwa ni enye kwenda katika mwenendo wa kufatana Allah subhanahu wa taala akiwataka wanadamu wasiwe ni wenye kujisaurisha nafsi zao katika hali ya wingi wa kulindikiza katika mali bali katika hali kama hiyo wawe ni wenye kukumbuka safari hii ya kifo hakika ya kifo kifo kwa tafsiri ya haraka haraka ni katika kutoweka kiwiliwili na sauti mwanadamu anapotea katika hali ya kiwiliwili na sauti hali ambayo hatuto muona tena katika sura ya dunia lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi katika ufufuo wanadamu watarudi tena kwake kisha atakuwa ni wenye kuwalipa katika siku ya hukumu Tumoombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika hesabu iliyo nzuri. watukufu wa Islam. Hakika safari hii inatukumbusha hapa tulipo sio makazi ya kudumu. Mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam anasema is fi dunya ka'annaka Mtume Muhammad kaipigia mfano Maisha ya hapa katika ulimwengu, maisha katika dunia, basi akasema kaana gharib au wasiliya au bi khadri Mtu aje mwenye kuishi kana kwamba ni mpita njia. awe ni mgeni, Awe awe ni msafiri, mtu mwenye kupita njia, si makazi wala mahala ambapo anaweza kaishi katika maisha ya kudumu. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakuwa ni yenye ku mazingatio makubwa mwanadamu anakumbushwa ni vipi atakuwa katika maisha ya duniani basi ana maandalizi gani katika safari anayokuwa ni mwenye kuelekea sote tunafahamu mgeni au msafiri hadumu katika sehemu ambayo aidha anasafiria au mgeni katika sehemu ya maeneo fulani ipo siku atakuja kuondoka lakini tusiwe ni wenye kujizatiti katika safari hiyo kana kwamba tunaishi katika maisha ya kudumu au maisha ya milele au maisha yasiyo na kikomo bali tunapita tupo katika mahara ambapo tunapoelekea Haya ni mazingatio makubwa kabisa. domana maana mtume katika hadisi nyingine akawa ni mwenye kusema, tuwe ni wenye kuzuru katika makaburi, aliakuwa tutapata aibara, tutapata ufahamu vipi ndugu zetu wamelala mahali. Hapo nasi tukiwa katika safari ya kwenda kukaa katika mahali hapo. Na mmoja kila mmoja akapiga hesabu katika umri wake Unaweza ukawa na umri wowote utakaojakuwa nao ila pale utakaa muda mrefu kuzidi maisha katika ulimwengu au maisha katika dunia ina wazi kabisa maisha ya hapa sio makazi ya kudumu sio makazi ya muda mrefu wafu wa islam hakika kuna mazingatio makubwa katika kukumbuka basi kutairejesha nyoyo katika kumcha allah subhanahu wa taala sote tunafahamu katika mazingatio juu ya kumsindikiza mmoja katika sisi anapotangulia ya mazingatio yanapatikana makubwa kabisa hali ya kuwa yule tulikuwa naye katika harakati na shughuli za kila siku lakini inapomkumba mauti tunakuwa mwenye kumpeleka katika maisha mengine maisha ya zake yanabakia katika mazingatio na mafundisho kwa yule aliyobaki akiona kwamba haya yote nayo yatenda katika hali ya kutafuta kwa wingi na kumsahau Mwenyezi Mungu katika kufanya majambo yasiyofaa na kumsahau Mwenyezi Mungu katika kujirimbikizia chochote katika hali isiyokuwa ya halali basi utakuwa ni mwenye kukumbuka hali ya kuwa safari hii ikiwa ni yenye kungojea Hakuna ambaye katika ubabe katika hali yoyote atakavyokuwa basi atakuwa ni mwenye maisha ya kudumu. Tunakumbuka katika kisa cha Firaun na Musa, alikuwa ni mwenye kufanya ufisadi mkubwa, alikuwa ni mwenye kufanya zuruma Allah akawa akatoaangalizo afalam yasru fil ardi fayanzuru kaifasana 'ibatu lil ladhina min Kuangalia katika wale kutembea katika ulimwengu na kuangalia katika wale waliokuwa wamejizatiti katika maisha kwa kujitukuza kiumbe huyu alifikia hali ya kusema ana rabbukumul a'la hakika yeye pia ni mola mlezi ni mola ambaye anafaa kuabdiwa na kuamrisha watu wake wae ni wenye kumwabudu yani hata ukiipigia katika hesabu yoyote ile ya kiumbe na Mazila yanayotendeka katika ulimwengu huu hakuna aliyefanya jambo kama hilo lakini mwisho wake ulipofika na yeye umauti ulikuwa ni wenye kumkumba na haya ndo utaona chochote kilicho na uhai mwanadamu kinachotegemea mwenzie kinachotegemea chenzie ili kiweze kuishi basi lazima kitakuwa na ukomo lazima kitakuwa na mwisho lazima kitafikia mwisho wake kwa kuwa hakina sifa ya kuweza kujimudu katika maisha ya kudumu pekee yake hata katika wataalamu wa afya na umahili na kuspecialize katika hali yoyote vile ya kufanya sajari na kila kitu ile katika kichwa katika ubongo katika mishipa ya fahamu basi hali kama ile yoyote hata ye anayewafanyia wenzie anaweza akafumbwa na umauti na akawa ni mwenye kuondoka kwa hiyo hii ni katika hali ya kutembea na kuangalia hawa waliokuwa waovu hawa waliokuwa wataalamu Hawa waliokuwa wema basi waliishi kwa muda maalumu, na kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotaka warejee kwake alikuwa ni mwenye kuwarejesha vivyo hivyo nasi katika zama hizi maisha yanaenda katika hali kama hiyo nyeyote tutakavyokuwa tumejizatiti katika hali ya kuiendea dunia ni muda maalumu, utakaposikia Allah atakuwa ni mwenye kuturejesha na akawa ni mwenye kututahadharisha tuikumbuke siku hiyo ya malipo kwa maana hakuna hakuna marejeo tena katika ulimwengu juu ya kuandaa katika safari unayoelekea hawezi kuwa msafiri ukasahau Lengo na mazumuni ya safari yako kule unakoelekea katika hali na vikwazo vya njiani unavyokuwa ni mwenye kukutana nadvyo yale yote yanakuwa ni mataqul gurur Allah kaifujia mfano dunia ni mataqul gurur ni pumbao la mdangfupi tu lenye kumdanganya mtu e, kama thali haith ajabal kufaru na batuhuma yahij ikatijiwa mfano nikana kwamba ni hali ambayo ya mvua itanufaisha mkulima katika kumea kwa ma zao katika rangi nzuri ya kijani kisha ikabadilika katika msimu mwingine wa kiangazi yakawa ni yenye kuwa na rangi ya manjano na kupotea kabisa ina maana yameyuka haya ni maisha ya duniani sio maisha ambayo yanakuwa nyenye kudumu hasika maisha baada ya maripo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wal akhiratu wa abuha. hasika hayo ndo maisha yanakuwa ni yenye kudumu kwa muda ulio mrefu Haya ndiyo maisha ambayo mwanadamu atakaa katika muda uliomrefu katika akhera Allah anasema ipo na hakika ina maisha ya kudumu. Watukufu wa Islam, vipi tusiwe ni wenye kuzingatia, vipi tusiwe ni wenye kama ni mwenye kujaliwa heri Allah alizokujalia nazo, basi uwe ni mwenye kuzitoa kwa ajili ya manufaa ya kukutunzia wewe baada ya kuondoka katika sura hii ya dunia. Tunapata mafundisho makubwa kabisa kupitia ile afalamia kutembea na kuangalia wale waliojilimbikizia mali wakina Qarun umejilimbikizia milima ya madhahabu na akati roho zao zinatoka anakuwa ni mwenye kuleta kibri kwa Allah subhana wa Ta'ala na kumwambia wewe unaniua ili mali zangu Allah akawa ni mwenye kumangamiza mali zake na kisha kumfatisha yeye katika kuzama na kukoterea katika ardhi Chochote alichokuwa amekimiliki pasina misingi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi kinakuwa si chenye kumfaa hayatakufaeni hakika ya mali zenu au watoto wenu au chochote ambacho unakuwa ni mwenye kukumbatia maadamu haukukiandaa kwa ajili ya maisha yako baada ya maisha mengine katika ulimwengu huu Watukufu wa Islam hii ni mifano ya wazi kabisa wala sio hadisi ambazo tunahadisiana ili muda uweze kwenda bali ni mifano iliyotokea katika ulimwengu huu ambayo inatupa ibra inatupa mazingatio yaliyo makubwa hii ni sifa nyingine ya waumini wa Islam wenye kutafakari katika majambo ambayo yanakuwa ni yenye kutokea wanakuwa ni wenye kuingiza katika akili yao na kuweza kutafakari basi hapa wanapata mazingatio na ibra iliyokubwa kubwa katika maisha yao ya hapa ulimwenguni kupitia yale yaliyotokea Hakika mafundisho na mazingatio juu ya wale ambayo yameonekana katika ulimwengu huu basi yatawafanya wale wanaoyapata ni wenye kuyazingatia na yenye kuyafata na wanakuwa wempata mazingatio yaliyo bora kabisa katika na kuweza kujitahadharisha na kuweza kukumbuka hakika katika safari hii. Watukufu wa Islam, hakika ukumbusho katika hali kama hii inakuwa ni yenye kuzingatia, inakuwa ni yenye kumwandaa mwanadamu katika kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, inakuwa yenye kumpa hofu kile ni katika muda maalum basi atakuwa ni mwenye kukiacha hauwezi kuwa ni mwenye kudumnacho katika muda ambao ni muda dhaidi kabisa sote tunafahamu kabisa vivyoote utakavyokuwa miongoni ya kubushta kimoja katika zamazetu hizi amefariki mtu katika hali aliyokuwa na mali nyingi kabisa hata ikapelekea ana uwezo wa kutengeneza ndege yenye kutumia material ya dhahabu Mwenye kutengeneza gari kwa kutumia materiala ya habu badala ya chuma ya kawaida yani ni mali ambazo ni nyingi paka zimepita kiasi ana account zenye kuhifadhi pesa katika dola za kimarekani ni kadhaa lakini ulipofikia muda wake basi hakuna kilichomfaa katika vile alivyokuwa ni mwenye kudhimiliki bali kifo kitamkumba mtu yoyote awe mwenye uwezo wakati mkubwa mali nyingi au huna kabisa na maskio yote hakuna kusema eti utazikwa ndani ya shimo la dhahabu hapana bali wakaonyeshea katika hali yoyote hie katika mitandao ya kijamii ikawa ni mwenye ku aingia Ka katika udongo kama wanavyoingia watu wengine. sehemu zadirii kabisa huwezi kutofautisha ili kaburi ni la mtu mwenye pesa na hili la mtu asiyekuwa na pesa. Yote yalikuwa katika hali iliyo sawa. Hapa tunapata ukumbusho bwanadamu katika hali yeye na mwenzie basi wote wanasamani moja kabisa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna dalili ya kuzaliwa mbora basi akawa ni mwenye kushuka wote wanapitia katika matumbo ya mama yao na kuingia katika ulimwengu huu katika hali iliyo moja na hali iliyo sawa na pia katika kutoka wote watakuwa ni wenye kuingia katika ardhi na kufikiwa na udongo hule ule yatatofautiana tu maeneo lakini thamani ya udongo ni ile ile hii inatupa picha wanadamu katika hali yoyote vile vile mbele ya Allah Subhanahu wa taala wanakuwa wakiwa sawa Isiku inama inamaa farama kumwe ndallaahu hakika Allah anasema mbora wao ni yule aliyemcha yeye aliyekuwa mcha Mungu zaidi yule mwenye kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na yule mwenye kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakika huyo ndio kuwa mbora zaidi na wala sio katika vyovyote vile atakavyokuwa ni mwenye kuishi ترك الله لي ولكم بقرانه العظيم وانصري المسلمين والمسلمات في كل ذنبي فاستغفروا الله انه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم الحمد لله رب العالمين وكم صلاته وسلامه على أشرف الانبياء والمسترين وبعد watukufu wa islam baada ya kumshukuru allah kwa mala nyingine tena na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume muhammadi sallallahu alayhi wa sallam tunakumbushana watukufu wa islam tunao kutanguliza mambo yaliyomema mema na kumbukumbu ya safari ya mauti safari ya kifo ni hali ambayo kila kilicho na uhai lazima kiwe ni wenye kupata katika hali kama hiyo Ndiyo staili ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika marejeo ya kurudi kwake. Hauwezi kurejea hivi hivi tu. Katika kipindi cha Nabii Musa wale mayahudi walipokuwa wamejinasibisha wao ni watukufu zaidi. Wao wanapendwa na Mungu zaidi ndio maana akawajalia neema mbalimbali. Akawa ni mwenye kuashushia chakula kutoka kutoka juu akaani mwenye kuwashushia ni wenye kulima siku hiyo hiyo na kuvuna siku hiyo hiyo wakawa ni mwenye kula pasina kutumia nguvu nyingi Shukurani yao katika heri hizi wakapelekea kukufuru wakasema wao ni viumbe bora na wanapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu basi Allah akawa ni mwenye kumtuma na Allah Musa na kuwaambia emu waambie hao wanaojiita vipenzi vyangu basi wale ni wenye kurejea kuyatamani mauti wote wakawa ni wenye kukimbia Hakika ya mauti hayatamaniki wakawa ni wenye kuyakimbia na kuogopa mauti Allah kaambia hakuna safari ya kurejea kwangu isipokuwa umauti kama wao wanajiita vipenzi wa Mwenyezi Mungu basi wakubali kurejea kwangu mimi wakawa ni wenye kukataa kabisa kwa maana utaona katika mitihani aliyoipata Nabiiullahi Musa ni pale walipomuitakidi walitaka Allah subhana wa Ta'ala awe ni mwenye kuonekana waka wakakisirisha kibri zaidi na kumtaka ashuke Allah akawa katoa tu katika alama zake moja mfano wa radi wote wakawa ni wenye kufa na mmoja aliyebaki akawa na Nabillahi Musa hakika emu muombe Mola wako awarejeshe watu hawa hii haitoleta nanini nzuri katika makabila yetu makabila yote mbili ya Yahudi basi alifariki kijana mmoja mmoja Musa akawa kumuomba Mwenyezi Mungu awarejeshe tena ili wawe ni wenye kusudia lakini hapa mazingatio yalikuwa kile kibri wanachokifanya basi Allah alitoa mfano mdogo katika alama zote radi tu wakawa ni wenye kufariki. Hii utaona ni namna gani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala achionyesha utukufu na adza yake. Hizi ni katika mitihani ambayo waliipata manabii, lakini sisi pia tunapata mazingatio kupitia mitihani ile na mambo ambayo waliokuwa yakiwakuta. Watukufu wa Islam, Allah anasema katika surati Munafiqun ya ayyuhallazina amanu Allah yaghia na wale walioamini tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah ziskusau lisheni mali zenu na watoto yenu au vitu vizuri katika vile mnazomiliki mkani mwenye kusahau nendo na mafundisho yake allah subhana wa taala kama yapua dhalika kafa olaikahumul khasirun hakika watakaufanya hivyo basi watu hao watakuwa wako katika hasara hasara iliyo kubwa hizi ni maangalizo hakuna kitu kinachomsaulisha mwanadamu juu ya safari ya kifo isipokuwa mali maisha mazuri watoto vitu vizuri vizuri vyote vinakuwa vyenye kumsaulisha. au afya iliyo njema mtu anakuwa ni mwenye kufikiria vipi nitaweza kuugua ni kafa katika katika afya au na mali nilizokuwa nazo hazikufai kitu kwa kuwa kifo kinakuja ghafla almauti mautu yafti hayana muda maalumu, vivyo hivyo utakavyokuwa si lazima ufe kwa ajari, sio lazima ufe kwa kuugua kitandani sio lazima ufe katika hali ambayo we unaisikia katika kichwa chako tumeshuhudia watu wa Kifa katika hali kama hii mimi mtu yupo katika maiki anaoautopia watu Anakumbwa na umauti anakufa watu wanasoma Qurani watu wapo katika kumbi za starehe watu wapo kila aina kila mmoja atakufa katika staili ambayo mwisho wake umeandikiwa kufa hivyo tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufa katika hali nzuri tufe hali ya kuwa Allah akawali mwenye kuendelea katika sura hii anasema wa ansiku mimma razaqnakum min qadru an ya'tiya ahadukum al na atika toeni katika vile tulizowafanya kuwa ni wamiliki kabla hayajakufikieni mauti Kwanini Allah asiambatanishe mali na kitu kingine akawa ni mwenye kuambatanisha na mauti kwa kuwa mali ndiyo yenye kumsaidishia mwanadamu katika hali ambayo anakuwa nayo anasahau kama kuna kufa anasahau kama kuna kuugua anasahau kama kuna mitihani anakuwa ni mwenye kujifahirisha na kujinyanyua na kuwadidimiza wasio kuwa na hali kama hili Allah akawa ni mwenye kusema wazitoe basi katika njia iliyo yaheri kabda haya jafikia ahadukumul kabda mmoja wenu hayajamfika siku yake ya kuondoka hapa ulimwenguni watukufu wa islam Tue ni wenye kuyakumbuka mambo kama haya kwani hakuna tena marejeo hakuna tena nafasi chache allah anaaizia katika hali mtu roho inatoka anakuwa ni mwenye kutambua inapofika katika mituri inga litatoka surati Allah anasema itakuwa ni mwenye kutambua roho inapofika katika mishipa hii mikubwa ya fahamu katika shingo mwanadamu anatambua ndio leo anakufa utamwona macho yake nye nyenye kutoka yakiitazama roho yake inavotoka. yakiangalia mwelekeo pale roho inapotoka mwanadamu anaona katika mwelekeo wake ndomo utakuta katika ukumbusho mtume kafundisha tumtamkishe shahada ila mtu hatamki shahada anatamka mambo mengine kabisa kwa kuwa sio katika fahamu kwa wakati huo ni kitu kingine kabisa mwelekeo anaoelekea anakuwa ni mwenye kuona wakati wa sakaratul mauti Allah anaondoa pazia anaondoa kizuiizi hiki cha macho ya kawaida mwanadamu anakuwa ni mwenye kuwa na upeo mkubwa katika angaavu ya macho yake Anaona, kwanza atamshuhudia live malakul mauti katika siku hiyo na hawezi kurudia kumwadishia mtu mwingine tena kwamba huyu yuko hivi ndio na mwisho wa maisha yake unakuwa hapo na kisha anakuwa ni mwenye kuona basi katika nyakati hizo Allah anasema fayakula ragbi rabbi laula ahartani ila ajarin karibu. kama hatuona mambo yatakuwa mazuri atamwandia Mola wake mlezi ewe Mola nicheleweshe huu muda wangu ila ajarin karibu. niahirishie basi unipe muda kidogo uniongezee hakuna atakachotikumbuka kwa wakati huo bali mafanikio katika kutanguliza wema katika kutoa fa aswaddu ka wa akun ili niweze kutoa na mimi Allah awe ni mwenye kuniweka katika waja wema waja wanaotoa Allah anasema ndio waja walio wema fa aqun minas Allah tamjibu. wala yuakhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha hakika ya nini Allah subhanahu wa ta'ala safari utakapofika mmoja wenu mwisho wa maisha yake utakapofika Allah ahairishi safari hiyo. izaja ja'a ajruha wallahu khabirun bima ta'malun. Hakika ya Allah anafahamu katika yale ambayo tunakuwa ni wenye kuyatenda. Watukufu wa Islam tukumbuke safari hii azimu, tuwe ni wenye kupata mazingatio na tuwe ni wenye kutenda hali iliyo njema. Tuwe ni wenye kujitangulizia wema katika nafsi zetu mwenye kufanya wema basi hakamfanyii mtu mwingine bali anajifanyia katika nafsi yake wema ule mwenye kutenda jiliojema mwenye kutenda heri yoyote anakuwa ni mwenye kutenda wema kwa ajili ya nafsi yake hakuna ambaye anatenda wema kwa ajili ya nafsi mwingine kwa kuwa maisha yana ukomo na hayana marejeo tena wafukufu wa Islam haya ni mazingatio Tumependa tukumbushane katika siku ya leo. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atfishe katika mwisho uliomwema. Inna Allah wa malaikata yusalluna 'alan Nabi. Ya ayuha allatheena amanu sallu 'alayhi wa taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. wabariki 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر ادى ادى اكاذيب اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم انصر امه محمد اللهم اغفر محمد اللهم ارحم امه محمد اللهم اجبرني امه محمد تبارك يا ذات الجلال والاكرام اللهم اننا نسالك في الدنيا والاخره اللهم اننا نسالك زياده في الدين ونسالك بركه في عمري ونسالك في جسدي ونسالك في رزقي ونسالك امان من العذاب ونسألك توبه نصوحا قبل الموت ونسألك شهاده عند فراق الموت ونسألك نصيبا في الجنه ونسألك نصيبا في الجنه ونسألك نصيبا في الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين توفنا مسلما والحقن بالصالحين تَرَفَنَا مُسْلِمًا وَالْحِقْنِ بِرَفِيقِ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ